וישראל לא נכחד ממני, כי עתה הזנית אפרים, נטמא ישראל. לא ייתנו מעליליהם לשוב אל אלוהיהם, כי רוח זנונים בקרבם, ואת אדוני לא ידעו. וענה גאון ישראל בפניו, וישראל ואפרים יכה שלו בעוונם.